Trăia cândva, în a vechime, un prea puternic împărat, căruia tare mult îi plăcea să vâneze. Hăituia cu patimă bietele sălbăticiuni și se mândrea nespus cu isprăvilei vânătorești. Drept soț de nădejde, în goana lui după jivine, avea o seamă de curteni destoinici, țintași de mare faimă. Iar dintre aceștia cel mai iscusit și îndrăzneț era fără îndoială credinciosul său Yasunari. Într-o zi împăratul îi chemă la sine pe toți și le grăia aprins. Cucurați-vă! Mâine vom porni iarăși la vânătoare prin codrii străvechi. Pregătiți-vă arcurile și sulițele! Vom devenit vânat de soi! Blânurile cele mai minunate din lume, mistreții cu colții cei mai mari și cerbii cu coarnele cele mai rămuroase. Așa să și eu, vrednicul meu sunarii, Însă prada cea mai de preț vreau să fie de dată, blana vulpii albe. Vulpe albă? Dar cine se poate lăuda că i-a venit măcar odată în bătaia săgeții? Aveau zărit-o câțiva aici, colo, ca pe un fulger de argint. Și apoi se spune că este vrăjită. Vrăjită sau nu, de asta data n-are să ne scape că ți am dibuit bârlogul. Vorbește, Magoșiro. De mult am făgăduit o răsplată celui ce-mi va aduce vești despre vulpea albă. Și iată, oamenii mei au aflat că să lășluiește în pădurea cea mare de pind din miază noapte. E destul să-mi presurăm pădurea și să o cercetăm palmă cu palmă. Așa vom face! Iar toată nădejdea mea o pun în tine, sunarii. Arcașul cel mai ager din împărăție. Da, Maria! Da. Da, Maria da, da. După un drum lung și trudnic, vânătorii împărătești înconjurară pădurea de pin și haituia la început. Iasunari stătea la pândă reclintit cu arcul încordat și ochii ațintiți spre desișuri. Deodată, printre trunchiuri, văzut țâșnind o nălucă strălucitoare ca umătul. Vulpe Vorbea, Apropiete! Apropiete Apropie-te, apropie-te, sălbăticiunilor! Tu vei încununa pe veci faima mea de vânător, iar bucuria înălțimii sale va fi nemăsurată! Oprește, Iasunari! Nu slobozi săgeata morții! crăiește Crește cu glas omenesc, așadar n-au mințit cei ce spuneau că e vrăjită. Da, sunt vrăjită. Dar în serile cu lună plină ca aceasta, vraja n-are putere să-mi apere viața. Sunt în mâinile tale. Oh. De oricare altul aș fi scăpat, dar știu că săgeata ta mă va ajunge. Așa este. Niciodată n-am dat greș până astăzi. Nici tu nu-mi vei scăpa. Îndură-te, cruță în viața. N-am făcut niciun rău nimănui. Lasă-mă să plec nebătămată dar ce vor spune ceilalți vânători și împăratul? Nimeni nu va afla. Și apoi trufia ta de țintașa oare mai greu un în încumpănă decât o faptă bună? Fie. Deși știu că nu fac bine, nu pot să mă cu cugetul. Nu pot ucide o făptură care mă roagă să o cruți. du te în pace, vulpe albă. Reșnică va fi recunoștința mea, vânătorule. Și fiind credințat că bunătatea ta va fi înmiit răsplătită. Dar iată că unul dintre vânători, văzând totul, se și grăbi să-l înștiințeze pe împărat. Nu, <gătă> magosiro! Nu pot crede că Iasunarii a săvârșit asemenea faptă. Nici eu n-aș fi crezut înălțimea voastră dacă n-aș fi văzut cu ochii mei. Vulpea albă a trecut la câțiva pași de iasunari și el nici măcar n-a slobozit săgeata. Vorbește, iasunari, îți poruncesc! apără -te. Spune că toate acestea sunt născocirile unui suflet pismaș. Nu, înălțimea voastră. Oh. Magoșirul spune adevărul. Vulpea albă s-a rugat cu lacrimi în ochi socruți și m-am lăsat în înduplecată de tânguirile ei. N-ai știut oare că nu trebuie să asculți decât de o singură voință a împăratului? Ba da, dar uneori îndemnul inimii e mai tare decât porunca stăpânului. Iată așadar în cine m-am încrezut! Iată cu cine mă mândream eu! Știai că nu râvnesc nimic mai mult pe lume decât blana acestei jivine! și totuși ai lăsat-o să plece nesupărată. Oricare altul să fi fost în locul tău, i-aș fi retezat capul fără zăbavă. Cu tine însă voi fi îndurător. Te voi surghiuni în ținutul cel mai îndepărtat și mai pustiu al împărăției, pentru ca să te poți căi până la sfârșitul zilelor de neascultarea ta. Plin mărăciunii sunari se întoarce acasă la frumoasa lui soție cu zunoha, frunză de iederă, care era mai dragă decât lumina ochilor. Ce s-a întâmplat, iubitul meu soț? De ce sunt ochii atât de triști și de îngândurați? Mânia împăratului s-a revărsat navalnic asupra mea cu zunoha. Sunt vinovat față de el, dar inima mi-o simt curată. Căci n-am sărbărșit nimic rău. Nu te mai frământa atâta. Asculte ce-ți spun. Mânia stăpânului e cumplită ca fortuna, dar la fel de trecătoare ca ea. Mâine are să te ierte. Nu. Nici mâine, nici altă dată. Am fost surghiunit tocmai la capătul împărăției. Va trebui să plecăm grabnic cu Zunoga. Eu sunt deprins cu toate. Dar sufăr gândindu-mă că... Eu o să și pe tine la o viață plină de asprim și lipsuri. Vă să zic că astfel a hotărât împăratul. Da. Dacă e așa, n-avem ce face. Până. Vei pleca tu mai întâi ca să nu încalci porunca. Eu, eu voi mai rămâne un timp ca să o rânduiesc toate, căci nu putem lăsa gospodăria în voia soartei. Apoi voi veni și eu pe urmele tale. Traiului în ținutul acela sărman și sălbatic Dar și mai greu îl apăsa dorul de iubită soție Neîncetat scruta zările și drumurile așteptând-o Dar ea întârzia să vină după cum făgăduise Zilele și nopțile treceau ca o apă tulbure, măhnită. Tânjind astfel în singurătate, până la urmă Iasunarii căzu greu bolnav dar iată că într-un amurg, dintre arborii pădurii, se ivi înainte o lălucă albă, mm. Oh, Tu ești, tu ești cu adevărat, vulpe albă. Cum ai ajuns pe aceste meleaguri depărtate și triste? Pentru mine, depărtările nu înseamnă nimic. Am venit să te văd că cunosc toate pătimirile tale. Oh. Spune-mi, sunarii. Îmi porți vrăjmășie și ură pentru tot ce s-a întâmplat? Oh. Nu. Este adevărat că din pricina ta am îndurat minorociri mari. Dar ce vină ai tu? Cum aș putea să te urăsc? Nici când îmi va părea rău pentru fapta de atunci. Ai un suflet nobil, plin de bunătate și înțelepciune a sunarii. Dar îți văd chipul și pământiu. Ce suferință te roade! Oh, cu a soția mea Iubita mea soție A rămas acolo, departe Trebuia să Să mă urmeze curând Dar nu mai sosește Și fără ea viața mea pustie Plină de chin pe albă Puterile mele nu sunt nemărginite Dar voi încerca să pun capăt chinurilor tare Să te ajut După cum tu însuți m-ai ajutat odinioară. O, oh, dacă ai putea Rămâi cu bine și fi-n sunarii. sunarii. Vulpea albă străbătuiute ca gândul lunga cale și luând înfățișarea unui neguțător bătrân, și pragul frumoasei cuțunoha. Bine te-am găsit, luminată, stăpână acestei case luminate fie inima ușoară ca rându neaua și ochiul limpede ca izvorul. Bine ai venit, neguțătorule, dar cam nepotrivit o vreme ți-ai ales. Nu-mi văd capul de trebur și n-am nevoie de marfa ta. Iertare, frumoasă frunză de iedere, dar nu pentru asta m-am abătut eu din drum. Cum? Mă cunoști de unde? Și pentru ce ai venit dacă nu să-mi vinzi bietele tale podoabe? Tot neguțând, aici o străbat împărăția de la un capăt la altul. În drumurile mele am întâlnit un om adânc nefericit, Iasunarii, cel care a fost ah. ai la curtea înălțimii sale. L-ai văzut pe Iasunarii? Ce face? Traiul lui e simplu și sărăcăcios, dar nu asta e pricina nefericirii lui. Întânjește și e gata să se stingă de dorul prea iubitei sale soții Presimt însă că durerea lui se va schimba curând în bucurie Ce te face să crezi asta? Văd casa goală și lucrurile strânse în boccele Te pregătești de drum lung Mă pregătesc într-adevăr Dar nici nu-mi trece prin minte să pornesc Către acele pustietăți de la capătul lumii să trăiesc în lipsuri, fiind mi tinerețea și frumusețea. Plec în cavati la rudele mele, unde voi putea duce o viață îmbelșugată și strălucitoare pe potriva rangului meu. Oare nu-l iubești de fel pe sunarii, Nu te înduioșează soarta lui? Cândva mi-a fost drag, dar firul acestei simțământ s-a rupt datorită neghiobiei lui. Nu s-a îndurat să răpună sălbăticiune pentru blana căreia împăratul l-ar fi răsplătit cu aur și cu dregătorii înalte. Singur și-a spulberat viața și norocul, singur să-i spășească. un neguțător plecă fruntea și se depărtă în tăcere. Și mai trecu un timp, un timp care lui iasunare în singurătatea lui îi se părea nesfârșit. Dar iată că într-o zi... Îi fu dat să trăiască o bucurie fără margini, o minune în care aproape nu mai nădăjduia Iată, începe o nouă zi. soarele va străluci iarăși Dar pentru mine lumina lui e palidă ca o feștilă și rece ca o lespede Inima mi se frânge sub povara-ntristării Unde ești, fragida mea frunze de iederă? Ce depărtare haină s-a așternut între noi și vulpea albă care mi-a făgăduit ajutor și n-a mai dat niciun semn de viață. Oh, dar ce asta? Ce văd acolo printre ramuri? Nu, nu, nu-i cu putință. Eu am amăgire, o lucă cu dzunoha. mângâierea inimii mele. Sunt eu cu adevărat ia sunarii. Oh dar glasul ăsta nu e al tău. Prea mult oboseare, asunari, sunt frunza ta de iedere. Iată-te, în sfârșit, frunze de iedere. Am venit de departe ca să-ți alin și să pun capăt singurătății tale. Oh. Îmi vei ierta oare zăbavă? Oh, cu n ce să-ți Ești bun și iertător, dar eu mă simt vinovată. Cu voie sau fără voie ți-am sporit suferințele. Oh. Acestea nu mai au însemnătate De vreme ce ești aici Vom trăi fericiți În ungherul acesta de lume Și nimeni Nimeni Nu ne va mai putea despărți vreodată Cuzunova În adevăr Pacea și fericirea lui Asunari și a soției sale dăinuiră netulburate ani în șir. Cuțunoha aduse pe lume un fiu care i, -i dădură numele Dosimaru. Regheat de dragostea părintească, Dosimaru crescu, ajungând o flăcău chipe și voinic. Trăiau tus trei în deplină mulțumire, iar în serele lungi de toamnă, tatăl îi istorisea feciorului întâmplările de odinioară. Și astfel... S-a revărsat asupra mânia împăratului ca un val necruțător, Dosimaru, aruncându-mă pe țărmul acesta uitat. Tu, fiul meu, ar fi trebuit să te bucuri de o viață îmbelșugată și să urci toate treptele măririi. Ursita însă a altfel. Nu te mâni pentru asta. Sunt fericit aici lângă voi și nu-și înduiesc după ranguri și bogății. De doar de ori mai mult prețuiesc un cuget nepătat. Dar spune vulpea albă nu s-a mai arătat niciodată de atunci? Nu. Și adeseori m-am frământat întrebându-mă de ce. Ah, așa se întâmplă. ne se uită binele făcut. Nu te grăbi să o a sunarii, Poate că n-a avut cum să te ajute mai mult. Poate, dar acestea sunt întâmplări vechi. Pe mine un singur lucru m-a ajutat să nu vingam amărăciunea și potrivniciile soartei. Credința ta cu Zunoha. Dacă nu mă urmai cu atâta iubire, aș fi pierit atunci. N-am făcut decât ceea ce eram datoare să fac. Dar iată că într-o zi, pe când ea sonari lipsea de acasă, mama îl chemă la ea pe dosimaru și grăi astfel. Să-ți privesc culoarea minte chipul că cine știe dacă te voi mai revedea vreodată Ce vorbesc astea? Te simți oare bolnavă? Nu, nu, fiule, dar sunt nevoită să te părăsesc Taci Nu spune nimic, ascultă doar Eu nu sunt Kutsunoha Cum? Sunt Vulpea Albă Atunci? Atunci nu ești mama mea? Ba da, căci eu ți-am dat viață Însă adevărata cuțunoha n-a vrut să-și soțul în surghiun Știind că Iasunarii va muri de mâhnire Am luat înfățișarea frunzei de edă și am trăit alături de el Dar acum nu mai e îngăduit să rămân Trebuie să mă supun unor aspre porunci Sunt vrăjită, blestemată de un duh rău Voi pleca deci da, da. Tatăl tău nu va mai suferi la fel de mult ca odinioară Fiindcă acum te are pe tine Da, dar la mine nu te gândești Tristețea unui fiu părăsit nu-i tot atât de mare. Vraja ce mă apasă e neînduplecată, copilul meu. Nu știu unde-mi va fi sălașul. Dar dacă te va copleși va dorul și vei vrea să mă revezi, iată, ține această perlă fermecată. De câte ori o vei duce la ureche, vei auzi și vei înțelege glasul tuturor jivinelor. Astfel îți va fi mai ușor să mă găsești. Adâncă fumirarea lui Asunari aflând adevărul, iar plecarea cele ce îi fusese soție credincioasă atâția ani îl umplu de jale. Dar și mai amarnic suferea dosimarul de dorul mamei sale, vulpea albă, nemai putând să rabde, într-o zi plecă în căutarea ei. Verse fără răgaz zile în șir, până ce iată că ajunse la țărmul mări. Acolo văzu un pescar care tocmai prinse o broască țestoasă și se pregătea să o vâre în marele său coș de papură. Țestoasa privea țintă la Dosimaru cu ochii înlăcrimați. Flăcăul duse la ureche perla fermecată și iată ce auzi. Vieți mila, Dosimaru! Ajută-mă să scap din mâinile acestui om și să mă întorc în valurile mării! Nu mă lăsa în restriște!" Mm -hmm. Dosimarul grăie atunci către pescar. Omule, fiind durător, cruță sărmana vietate. Las-o să se întoarcă în mare. Ce-ți trece prin minte? Întrudită întreaga zi, cu vă E prada mea și-o voi vinde la târg, că și de asta trăiesc. Spune-mi, cât crezi că vei lua pe ea? Pe, pe, pe puțin zece moni. Nu vezi ce mare e? Zece moni? E E bine, fie. Uite, asta e toată averea mea, dar ce-o dau bucuros. Așa mai zic și eu. Da, da, banii și a ta să fie. Rămâi cu bine, străinule, rămâi cu bine. Îți mulțumesc din inima, Dosimaru, pentru bunătatea ta. Află că eu nu sunt oțestoasă oarecare, ci însăși tohime, fica dragonului mărilor. A? Cum să-ți răsplătesc oare binele făcut? Nu-mi trebuie nicio răsplată. Spune-mi însă, nu cumva știi unde să lășluiești acum vulpe albă? Nu? Aceasta nu știu. Dar nu te pot lăsa să pleci astfel. Uite, ține perlea asta, vrăjită. De câte ori o vei ridica și vei rosti, înalță-te, valule. Marea se va ridica asemenea unui zid și va înăvăli pe uscat. Iar când o vei lăsa în jos, strigând, valule... Oboară. Apele se vor trage cu grabă înapoi în marca lui. Din nou porni flăcăul la drum Merse el ce merse și ajungând la marginea unei mlaștin. Văzun un vânător care tocmai prinsese în lațul un cocor. Beata pasăre scotea țipete jalnice și dosimaru ducând la ureche perla dăruită de vulpea albă, auzi. Îndură-te, dosimaru, te, îndură -te scapă-mă din primeștie, nu mă lăsa să pierd. Dosimaru grăie atunci către vânător. Omule, omule, curuță această pasăre nevinovată, lasă-o să se avânte iar în văzduh. Aș lăsa eu străine, dar sunt, sunt tare sărac. Nădăjuiam am o vând și cu banii luați să-mi mai duc zilele o vreme. Văd pe chipul tău că nu ești un om lipsit de inimă. Bani nu am, dar dacă lași pasărea slobodă, sunt gata să-ți dau straiele mele în schimbul zdrențelor pe care le porți. N-am peșminte scumpe de mătase, dar sunt trainice și te vor apăra de frig. E, fie străin, mă învoiesc. Vânătorul schimbă hainele cu Dosimaru și se depărtă bucuros. Cocorul îi grei flăcăului plin de recunoștință. Îți mulțumesc, Dosimaru. Nu-i măsurată e bunătatea ta. Află că eu nu sunt un cocor ca toți ceilalți, ci însuși prințul zburătoarelor de pe cezmeleag. Spune-mi, cu ce să te răsplătesc. Binele nu îl faci pentru răsplată, ci pentru îmbăgarea cugetului. Spune-mi însă... Nu cumva știi unde-și are lașul vulpe albă. Nu, aceasta nu știu, dar te văd întristat și nu vreau să pleci astfel. Te voi ajuta să-ți găsești norocul, Dosimaru. Ascultă-mă bine, fata împăratului zace bolnavă de multă vreme și nimeni nu i-a aflat leacul. Vracul doman se preface congrejește, dar el însuși din răutate și pismă i-a pricinuit boala. A sub colțul de noapte al palatului un șarpe veninos și a rostit o rajă cumplită. Numai după ce șarpele va fi dezgropat, fata se va tămădui. Da, da, da. Mergi și vă tu aceasta, iar recunoștința împăratului nu va cunoaște margini. Prea bine, mă voi duce, dar nu răz plata împărătească mă și gândul la acea făptură gingașă care suferă fără nicio vine, Rămâi cu bine, cocorule! Dosimaru merse în cetatea împărătească și spunându-le străjilor de la poarta palatului că e un lecuitor vestit, ceru să fie înfățișat înălțimii sale. Strășile se uitară cam cu îndoială la straele lui ponosite, dar cum flăcăul stăruia, ridicară din umeri și îl duseră înaintea împăratului. Puternicul stăpânitor îl privi posomorât. După câte te aud, te-ai lăudat că poți lecui boala fiicei mele. Aceasta n-a izbutit să o facă nici vraciul doman, pe care îl vezi aici lângă mine și care ia tot știutor, ci te încumeți tu în flăcăiandru, Ia seama, nu-mi deștepta nădejdi zadarnice. Maria ta, lasă-l să încerce ca să fi cu inima împăcată. Nici eu nu cred că va izbuti, dar dacă se va dovedi mai scusit ca mine, mă voi pleca înaintea lui. Prea bine. Să încerce, dar... Hai, hai, flăcăule, arată-ți maestria, dar nu-ți văd trai, staculeacu. Pentru tămăduirea domniței nu-i nevoie de leacuri sau licori. Da, ce te gândești să faci? Știi vreun descântec? Nici de cum. Vreau numai să scot afară șarpele veninos îngropat sub colțul de de noapte al palatului, căci el este toată pricina răului. Șarpele? Care șarpe? Vorbește-a și s-au întunecat mințile! Afară din palat! Măria ta, poruncește să fie alungat acest netrebnic! Răbdare, Doman. Tu însuți mai sfătuiți să lasă și încerce puterile. Vom vedea îndată cât adevăr se află în spusele lui Slujitor. Ați auzit ce a spus acest om? Mergeți de grabă și să sub colțul de miez noapte al palatului. Lățimea ta! Nu da crezare acestui copilandru cu mințile rătăcite. Împotrivit Zoman, pentru că tu însuți ai urzit totul. Dar s-a sfârșit cu puterea ta întunecată. S-a sfârșit, spui! Ha, ha, ha, ha. Negiobilor! vierne neputincioși! De oriunde aș fi vrăjile mele și ura mea nestinsă, vă vor ajunge! Temeți-vă! A Apucim! a Apucim! a A scăpat blestematul! Aleargă ca vântul! Iată, se apropie de țărmul mării, pe semne că l-așteaptă acolo luntrea! Fiți fără teamă, înălțimea voastră, nu va scăpa! Înălță-te, valule! Minune, miune marea s-a ridicat ca un zid și îi L-a închisit, părăjitor! L-a închisit, ne al lui și-a primit pedeasa. Cum să-ți mulțumesc, băiete? Ai redat viața fiicei mele și mai ai scăpat de un vrăjmaș nebănuit. Omului îi e dat să facă binele de câte ori poate, și fără gândul răsplății. Adevărata răsplată-i mulțumirea lăuntrică. Înțelept cuvânt. Dar spune cine ești și de unde vii? Numele meu e Dosimaru și sunt fiul cheraiului Yasunari. Yasunari? Yasunari. E în viață? Da. Trăiește singuratic și măhnit în locul unde l-a surgiunit înălțimea voastră. Oh! Dosimaru, nedrept am fost atunci. Ades m am mustrat cugetul în taină, dar mândria m-a împiedicat să-l chem înapoi. Astăzi însă voi îndrepta totul. Îl voi aduce la palat rugându-l să mă ierte pentru toate suferințele. Veți trăi amândoi lângă mine în cea mai mare cinste. Pentru sărmanul meu, părinte, va fi o mare bucurie, dar eu nu pot rămâne înălțimea voastră. Eu am plecat în lume să o caut pe buna mea mamă, vulpea albă. Vulpea albă? Vulpea albă? Nu te înțeleg, Dosimaru? Ea mi-a dat viață și tot ea a rămas cu credință ani în șir lângă tatăl meu, alinându-i tristețea. De-ar fi să colind întreg pământul și tot o voi găsi. Nu trebuie să mai mergi nicăieri, Dosimaru. Sunt aici lângă tine, fiul meu. Prin pieirea lui Domana, vrăjitorul care mă ținea în puterea lui, mi-am redobândit pentru totdeauna înfățișarea omenească. Și toate acestea numai datorită inimii tale bune și nenfricate, Dosimaru. Iasunari a fost adus cu mare alai la palat, luându din nou locul de cinste și trăind până la adânci bătrânețe, alături de credincioasai ei soție, cea care fusese odinioară, vulpea albă. Dosimaru, fiul lor, a ajuns la dregătorie înalte, iar faima lui de om drept, mărinimos și viteaz, s-a răspândit pretutindeni. Așa spune povestea. Iar celor ce au ascultat o culoare a Fiele hărăzită îndelungată fericire.